И най-малката грубост я препятства. Една сестра бе приета на разговор и учителя каза: Както разумни сили работят върху отделните клетки на човешкото тяло, така и висшите сили работят на човечеството и. Те ще го въведат в един светъл ден. Тогава няма да има тежки условия и човечеството ще работи физически по-малко и ще се изхранва по-лесно. Въпрос. Клетките в нас ще станат ли отделни разумни същества, например като човек? Да. Имат възможност, ще станат. Сега те са слуги, но един ден ще станат свободни същества. Въпрос Защо не се струва дълго страданието? Защото нас се прекъсва надеждата и страданието не се струва дълго. При страданието връзката с Бога не се прекъсва, само че човек влиза в една гъста материя, в която мъчно се диша. Затова затрудненията изглеждат продължителни. Страданията са необходими за будността на човека. Чрез тях той става по-умен, по-схватлив, по-интелигентен, по-съобразителен и по-деятелен. И колкото повече е страдал, толкова по-буден става. Нас не очаква едно велико бъдеще, един живот, за който сега нямаме абсолютно никакво понятие. Ще го видим и ще го имаме този живот. Въпрос. Какво ще кажете за славяните? Тя ги очаква велико бъдеще. Руснакът е добър, има добро сърце, но не е имал този дух, който сега придобива чрез тези големи страдания. Стърпение, всичко ще се нареди добре. Разговорът бе воден през декември 1942 г. Стана въпрос за отделянето на астралното тяло. Колкото по неорганизирано е астралното тяло, толкова по-мъчно се отделя по време на сън от физическото и колкото е по-организирано, толкова по-лесно се отделя. Същевременно е по-осъзнато и по време на сън, а е и по-лесно се връща в физическото тяло. Както рибата приема с хрилете си вода, в която е разтвореният въздух, така и човекът, като приеме въздуха чрез дробовете си, приема и онова, което прониква въздуха. Това финно приемане става чрез етерното тяло. С етерното си тяло, човек може да отиде на луната и на планетите. И за това, то трябва да бъде организирано, за да се диша чрез него. Страданията, които преминава човек, са незначителни в сравнение с бъдещата слава, която иде за Него. Въпрос. За този нов живот, който ни чака, дали ще се приготвим единствено чрез чиста храна, светли мисли и добри постъпки? Напредналите същества работят над нашата култура и над нашите души. Те ще изработят в нас новия човек, ще ни подготвят за новия живот, за който нямаме представа. Сестрата каза Ние сме улисани, не сме винаги будни. Без да гледат на това съществата работят върху нас непрекъснато и безвъзмездно. Те искат да станем сътрудници в тяхното дело и това ще бъде. Духът работи сега върху славяните. Любовта е толкова нежна и толкова финна. При най-малката грубост тя изчезва, а и най-малката грубост я препятства. Всеки човек си има свои духове, които му помагат. Те са служебни духове и имат връзка от миналото с човека. Да поддържаме порядъка в себе си, защото извън Бога всичко се руши и не е трайно. Само Божията любов знае да плаща. Тя ще те покани в хубава градина. Ще те нагости с плодове, които няма да забравиш през вековете. Тя ще нагости твоя ум със светли мисли сърцето ти с чувства. А на душата ти ще даде простор и свобода. А грехът прилича на наводнение, което завлича всичко в тинята. В новата култура няма да има хора, които да завиждат, понеже всичко ще имат. Хората ще повярват в новото. Глухите ще чуят, слепите ще прогледнат. Възвишеното убеждение, което има човек, му се дава от божествения свят като подарък. И се дава на човека, когато Бог има вече доверие. Дава му се едно убеждение, което не може да бъде съкрушено. Ние трябва да говорим на хората за неща, които са достъпни за техния ум. Сега трябва да ги огощаваме с новото учение, а то гощава хората с първокачествени материали. Завлизане на хората в новото пречи техния страх, личните чувства, старите убеждения, и Старозаветния закон. Те трябва най-после да видят коя градина дава повече и по-хубави плодове, старата или новата градина. Новото иде вече практически в света. Това, за което по-рано само говореха, сега ще се прилага. Въпрос защо е толкова затруднен животът ни? Ние искаме да се занимаваме с духовни проблеми, да четем, а като сме претрупани с много материална работа, намалява времето за божествената работа. С материалната работа, която ви се отваря, вие развивате други добродетели. Земята приготовлява най-добри слуги, Меркурий – най-добри търговци. Юпитер – най-добри управници. Уран – най-добри общественици. Въпрос. Защо когато някой човек направи нещо добро, вие казвате, че това не е от него, а от други? Човек, когато прави зло, служи на други господари. Вървиш нагоре, това е добро. Слизаш надолу, това е зло. Има един извор. Пиеш от водата му, тя е хубава. Отиваш малко по-нагоре, при един извор с още по-хубава и по-чиста вода. Стотният извор, който е най-горе, е с най-хубава вода. Бог е поставил една мрежа между хората, една предпазителна мрежа. Тя е около човека и го пази от опасности, от лоши духове, даже и от болест. От всичко ни пази тя. Тази предпазителна мрежа е доброто. Любовта, връзката с Бога. Колкото и да се приближава човек до теб, трябва да има известна дистанция между него и тебе. Всеки човек, каквото чувства отвътре, по свой подтик, това трябва да прави така да работи за Бога. Всеки човек трябва да бъде полезен на другите, да приема и да предава Божията любов. Той трябва да знае, че Духът Божи пребъдва във всичко. Христос казва не презирайте тези малките, понеже техните ангели гледат лицето на Бога. Ще обичаме другите хора заради ангелите, които работят върху тях. Та ние не сме в правия път, докато не обичаме другите хора. Докато не съзнаваме, че Бог се интересува от тях. Щом Бог се интересува от тях, и ние трябва да се интересуваме. Някои работи е хубаво да се пазят в тайна. Неприятелят да не знае. Сега в окултизма се предават някои стари правила, които вече са отживели. Да използваме всички малки условия. Вложеното в човека трябва да се развие. Той има много повече, отколкото това, което е проявил. Много хора не могат да се развиват. Някои хора умират, без да са се развили за в тях, които имат. Какво нещо е търпението от окултно гледище? В търпението трябва да бъдеш брониран, че като те обстрелват, да не може снарядът да пробие бронята ти и да отскача. Това е търпелив човек. Има неща, които стават, които и ангелите не знаят. Има неща, които стават, които и светиите не знаят. Въпрос Как да се развива човек духовно? Четете духовни книги. Изваждайте из Евангелието това, което е съществено и което може да приложите. Има неща, които могат да се приложат. Ние като повдигаме другите хора, повдигаме себе си. Една аналогия. Нали като се занимава човек с градинарство, придобива познания за растенията? Ако не се занимава, ще бъде невежа. Естественият свят е свят на абсолютна свобода. Няма народ, който да има толкова ясновидци, както българският. Безверието се дължи на малка светлина в мозъка. Безверниците са будни в нощта на живота, а вярващите са будни в деня на живота. Тази е разлика.